hoofstuk 265 Vraag van Cornelius of Sireneus op hoogte is met die vertrek van Jozef uit Egypte. Jozef sy verstandige antwoord, Cornelius gee Jozef uitleg oor die Romeinse geheime manier van skryf. Hierna het Cornelius aan Jozef gevra of Sireneus wel in kennis gestel was daarvan, dat Josef Egypte verlaat het en in geval hy dit nie geweet het nie of hy dan nie dadelijk met 'n agneming van staatkundige redes volledig daarvan in kennisgestel moes word nie. Jozef sê, vriend, doen met jou broer wat jy wil, maar ek vraag jou of jy een ding aan hom sou sê, en dit is dat hy nie te gauw na my toe moet kom nie. En as hy dan nog dan sou wil kom, laat hom dan in die nacht wanneer het donker is kom, so niemand iets daarvan mer dat hy na my toe kom nie so my huis geen ongewenste aandag daardoor sal trek nie, wat vir my en vir die keinkie skadelik sal wees, en steurend kon inwerk op die godelike ris in my huis. Toe Cornelius dit van Joosef gehoor het, het hy gesê, O my mees verhewe vriend, wees my geris daar oor, want ons Romeine is meesters daar, en om streng inkoek na iemand toe te gaan. As ek morgen na Jerusalem gaan, sal dit dus my eerste werk wees, dat ek my broer in alle stilte dier middel van een geheime skrywe salat weet, dat jy hier is. As dit daarop sal aankom, wil ek argilaas self met so'n geheime skrywe na my broer stuur, en hy sal nie weet wat daaran sta nie, ook al sal hy die brief onverseeld in sy hande hee. Jozef het echter aan Cornelius gevra hoe so'n geheime manier van skrywe wel moendlik kon wees, en Cornelius sê, o, mees vir jywe vriend, Niks is makkeliker as dit nie. Kyk, jy neem een lang strook perkament, ongeveer die breedte van een vinger. Hierdie strook draai jy dan nou keerig, spiraalgewys om een ronde staaf, so, op soe weise, dat die rande precies teen mekaar aansluit. As die strook dan soe om die ronde staaf gedraai is, dan skryf jy in die lengte van die staaf, oor alle windings van die perkament heen, Jou geheim, nou het Sirene is een staaf wat precies net so dik is soos myne. Sodra ek kla geskryf het, dan word het van die staf afgerol en met veiligheid heeltemaal oop, door wie ook al na my broer gestuur word en geen mens is dan in staat om sonder die selfde dikte staf. die inhoud van een dergelike skrywe ook maar in die verste verte te ontcyfer nie want hy ontdek op die strook niks anders as meestal losstaande letters of hoogstens lettergrepe, waaruit hy beslis nooit in ewigheid kan uitmaak wat daar op die strook sta nie. Joosef, het jy my nou verstaan? En Joosef sê, Heeltemal geliefde broer, dis mag jy wel in elk geval aan jou broer skryf, want so sal niemand sekerlik die geheim ontsuiver nie. Daarop het Cornelis om tot Edoekia gewend, en oor verskillende dinge gedagtes met haar gewissel,